Fáradozás egy koronáért. Negyedik Károlyt karácsonykor kellett ágyba fektetni. Vízkereszt kora doktorok meg a felcserek már reménytelennek tartották az állapotát. Mi okozta ezt az emésztő lázat, ezt a beesett melkastrázó éles köhögést, és mitől köpött vér? Az orvosok tehetetlenül vonogatták a vállukat. Hát az átok! A szép Fülöp sarjaira nehezedő átok. Az átokkal szemben hatástalan marad minden orvosság. És az udvar meg a nép osztotta az orvosok véleményét. Civakodó Lajos 27 éves korában halt meg bűnös mesterkedés áldozataként. Hosszú Fülöp, igen fiatalon szállt sírba, miután ivott poátum mérgezett kutyainak vizéből. Negyedik Károly 33 éves koráig húzta, tehát elérte a végső határidőt, mert tudnivaló, hogy az elátkozottak nem élhetik túl Krisztus életkorát. Most rajtunk a sor, fivérem, hogy megragadjuk és szilárd kézzel tartsuk, a királyság kormányát. Jelentette ki Robert D'Artoa, grófja. Unoka és Sógorának, Filipp de Valoának. És ez egyszer, tette hozzá, nem engedjük, hogy ebben a versenyfutásban Máó legyen a győztes. Egyébként sincs több veje, akit támogathatna. Ők mindketten kitűnő egészségnek örventek. A 41 eszendős -es Robert D'Artoa ugyanaz a kolosszus maradt, aki volt. Le kellett hajolni, amielőtt belépett egy ajtón, és szarvánál fogva földre bírt teperni egy bikát. Mesternek bizonyult a perlekedésben, a cselszövésben, az ármánykodásban. Ezt a tudományát húsz év óta eléggé megmutatta az ártoái felkelések alkalmával, a Gájenni háború kirobbantásakor, és még jó néhány esetben. A Neltorony botrányának leleplezése jó részt az ő fáradozásának gyümölcse volt. Hogy Izabella királyné szeretője Lord Mortimer sereget tudott állítani Hajnauban, hogy fellázíthatták Angliát és megdönthették Második Edward uralmát, ezt részben neki köszönhették. És a kezéhez tapadó vér, Burgundi Margit vére nem zavarta. A gyenge negyedik károly tanácsában az elmúlt évek során hangja erélyesebben zengett, mint az uralkodóé. Annál a nála hat évvel fiatalabb Filip de Valois porán volt ilyen tehetséggel megáldva. Magas, erős, széles menű és nemes tartású lévén, csak nem óriásnak tűnt, ha Robert nem állt mellette. teljes lovagi megjelenése előnyére szolgált, és jó hasznát vette Atya a nevezetes Sárj fennmaradt emlékezetének, aki korának legféktelenebb, legkalandosabb életű hercege volt. Árnyék trónok kergetője, csődöt mondott keresztes hadjáratok szervezője, de kiváló hadvezér. Filip főképp a bőkezőségben és a fényűzésben igyekezett apja nyomdokaiba lépni. Ám bár Filip de Valois mindeddig nem képesztette el Európát képességeivel, mégis bíztak benne. Rajongott a lovagi tornákért, remekelt a küzdőtéren, s az ott tanúsított tüzes szenvedélye korán sem volt figyelmen kívül hagyható tulajdonsága. – Lefogadom, Filip, hogy Régens lesz belőled – biztatta Robert Artoá. Régens, sőt, talán király, ha Isten is úgy akarja. Azaz, ha unokahugom, a királyné, aki már alig tud mozogni terhétől, két hónap múltán nem szül fiú. Szegény Károly nem fogja látni azt a gyermeket, akit annyira kívánt. De ha történetesen fiú születne, akkor is legalább húsz esztendeig te maradsz, a régens. És húsz év alatt a mondatot karjának egy széles mozdulatával egészítette ki, amelyben minden lehetséges, véletlen benne foglaltadok. A gyermekhalandóság, a vadászat közben előforduló balesetek, a gondviselés beláthatatlan szándékai. Te pedig, akit oly lojálisnak ismerek, folytatta az óriás, te majd elintézed, hogy végre visszakapjon ártó ágrófságomat, amelyet az a tolvaj méregkeverő maó jogtalanul birtokol, és megadod a vélejáró perséget is. Gondold el, még csak per sem vagyok, hát nem nevetséges? Ez szégyen nővéredre a hitvesemre is. Filip kétszer is megbiccentette hósos rát, és megértően hunyorgott. Ha egyszer módom lesz a kormányzásra, teljes igazságot szolgáltatok neked, számíthatsz támogatásomra. A legjobb barátságok közös érdekeken és egy közös jövő alakításán alapulnak. Robert D'Artois, aki semmiféle feladat nem riasztott vissza, magára vállalta, hogy vincent megy és közli Napjai meg vannak számlálva, de addig is még néhány intézkedést kell foganatosítania, nevezetesen azt, hogy összehívja a pereket, és a régenség betöltésére Filip de Valoát javasolja. S hogy megkönnyítsék a perek választását, miért ne bízná már most Filipre, a királyság kormányzását, reáruházva a hatalmat. Mindnyájan halandók vagyunk, jó rokonom, mindnyájan, kiáltotta az egészségtől majd kicsattanó Robert, miközben öles léptei megrengették a haldokló ágyát. Negyedik Károly alig ha volt olyan állapotban, hogy visszautasíthatta volna a kérést, sőt, megkönnyebbült, amiért minden gondtól megszabadítják. Nem törődött mással, csak a fogai közt elillanó életének meghosszabbításával. Philip de Valois tehát a király megbízásából utasítást adott a perek összehívására. Robert D'Artoan haladéktalanul megkezdte hadjáratát. Évdő unokaöcsével kezdte, ezzel a 21 éves, csinos megjelenésű, de nem valami vállalkozó szellemű fiatalemberrel. Feleségét, Burgundi Margit leányát, akit 17 éve ellenére még most is kis Johannának neveztek, a civakodó halála után kizárták a francia trón örökléséből. A száli törvényt valójában csak miatta találták ki, hogy eltávolítsák a tróntól. És ezt annál könnyebben tehették, mert anyja kicsapongó életmódja, komoly kételyeket támasztott, származását illetően. Kárpótlásul azonban, és hogy a burgundi házat megnyugtassák, kis Johannát elismerték Navarra örökösének. De annyira nem siettek beváltani ezt az ígéretet, hogy Franciaország két legutóbbi királya továbbra is a Navarrai király címet viselte. Ha a Filip Dévrő egy kicsit is hasonlít nagybátyjára, Robert D'Artoára, akkor most kitűnő alkalmat talált volna egy hatalmas per megindítására, amelynek során kétségbe vonja az örökösödési törvényt, és felesége nevében követeli a két koronát. Robertnek azonban nagy befolyását felhasználva, igen hamar sikerült megpuhítania ezt az esetleges vetélytársat. Amint valóás sógoromból régens lesz, azonnal megkapod a néked járó navarrát, jó öcsém. Ez családi ügy, és feltételként szaptam Filipnek cserébe a támogatásomért. Navarra királya leszel. Ez nem megvetendő korona, és részemről azt javaslom, gyorsan tedd a fejedre, mielőtt elvitatnák tőled mert mellékesen szólva a feleséged, kis Johanna, jobban érvényesíthette volna jogait. ha az anyjának kevésbé csiklandós a lába köze. A most meginduló nagy versengésben ugyancsak meg kell becsülni a támogatókat, de mi majd pártfogolunk téged. És nehogy burgundi nagybátyádra hallgas, ő a saját érdekét nézve csupán ostobasságok elkövetésére akar majd rávenni. Ha Filippa régens, támaszkodj rá. Így a navarráról való végleges lemondás árán Filipp de Valois a sajátján kívül már két szavazattal rendelkezett. Louis de Bourbon néhány héttel előbb hercegi rangra emelték, és apanásként megkapta hozzá más grófságot. Ő volt a családban a legidősebb. Ha a régenség körül netán túl nagy vihar kerekedne, akkor az a tény, hogy bőrben Szent Lajos unokája néhány szavazatot szerezhetne neki. Döntése mindenképpen befolyásolná a perek tanácsát. Ez a santom azonban gyáva volt a hatalmas valóápárt ellenfeleként fellépni. Ez bátrabb emberhez méltó vállalkozás lett volna. Ráadásul a fia, philip de Valois, egyik hugát vette nőül. Robert megmagyarázta Lloyd de Bourbonnek, hogy minél előbb szövetkezik vele, annál hamarabb garantálják neki az előző uralom során felhalmozott birtokaival és címeivel járó előnyöket. HÁROM SZAVAZAT A vanból érkezett Bretanyi herceg még ki sem nyitotta útiládáit, mikor palotájában, már is ott termett Robert Bártoá. Filipet támogatjuk, nem de? Remélem, egyetértesz velem. Az oly jámbor, oly lojális Filip személyében bizonyára, jó királyra, akarom mondani, jó régensre teszünk szert. Jeanne de Bretagne csak is Filipp de Valois vára dönthetett. Elégre, Filip egyik hugát, izabellát vette feleségül, aki ugyan nyolc éves korában meghalt, de a szeretet kötelékei továbbra is fennmaradtak. Robert erősítésül magával vitte anyját, Blanche de Bretagne-t, a herceg vérrokonát, ezt a nagyon öreg, nagyon apró, nagyon ráncos és minden politikai kérdéstől teljesen álló asszonyt, aki óriás fiának minden elgondolását helyeselte. Jean de bretagne jobban érdekelték saját hercegségének ügyei, mint francia országéi. Nos, akkor hát, legyen, Philipp, miért ne, amikor a jelek szerint mindenki siet mellette szavazni. Így az egész ügy valami a sógorok hadjáratává lett. Soraig gyarapítása véget csatlakozásra szólították fel Guy de chatillon blois bár ő nem volt Per. Sőt, Guillaume de Hainau grófot is, csupán azért, mert mindketten Filip két másik nővérét vették nőül. A kiterjedt rokonság miatt már-már már úgy tűnt, hogy a Valoák az igazi francia királyi család. Guillaume de gróf ugyan most adta feleségül leányát Anglia ifjú királyához, de ez nem akadály, sőt, egy nap talán még haszon is származik belőle. grófja elég jól értesült volt ahhoz, hogy az esküvőn inkább Jean öccsével képviseltesse magát. Ő pedig otthon maradt, mert Párizsban fontos események voltak készülőben. Hát, nem arra vágyott-e a jó Guillaume már oly régóta, hogy a saját tartományai közé ékelt Blatont, a francia korona örökletes földjét átengedjék neki? Nos, ha Filip lesz a régens, úgy szólván ingyen, jelképes megváltás árán megkaphatja Blatont. Ami Guy de Bloat illeti, ő volt az utolsó bárok egyike aki pénzverési jogát gyakorolta. Sajnos jogcíme ellenére is állandó pénzavarban volt, és ajdóságok folytogatták. Gáj, szeretet rokonom, majd mi megváltjuk a pénzverési jogod. Ez lesz az első teendőnk. Robert néhány nap alatt jelentős eredményeket ért el. Látod, Fili, látod? mondta jelöltjének hogy az apád által nyélbeütött házasságok most mennyire segítenek nekünk. Azt mondják, hogy a sok leány nagy gond egy családban, de az a bölcs ember, Isten nyugosztalja, jól felhasználta mindegyik hugodat. Igen, de végre is mi kellene fizetni a hozományokat, jegyezte meg Filip. A legtöbbnek még csak a negyedét törlesztettük. – Kezdve hitvesemen, a drága zsanon, – emlékeztette Robert de amint kezünkben lesz a kincs tár. Nehezebb volt megnyerni szövetségesnek a flandriai grófot, Crécy és Növers urát, louis -t. Ő ugyanis nem volt sógor és nem földet vagy pénzt kért szavazatáért, hanem a grófságát akarta visszaszerezni, Ahonnan alattvalói elkergették. Hogy lekötelezzék, egy háborút kellett ígérni neki. Visszakapott Flandriát, Louis mégpedig fegyver által, erre esküszünk. A körültekintő Robert ezután ismét ván számba sietett, hogy negyedik Károlyt rávegye végrendeletének kiegészítésére. Károly már csupán árnyék király volt. Lassan azt is kiköpte, ami a tüdejéből megmaradt. Haldoklott, de még így is eszébe jutott az a keresztes hadjárat, Amelynek tervét valaha nagybátyja sárda de Valois ültette el a fejében. A tervet évről évre változtatták, a megvalósítást, évről évre halogatták, Az egyház támogatását más célokra fordították. Végül Charles de Valois meghalt. Negyedik Károlynak nem kellette az őt pusztító korban büntetést látni, a váltott ígéretért, a nem teljesített fogadalomért. A melléből fakadó, vértől foltos ágyneműje is ezt a piros keresztet juttatta az eszébe, amelyet elmulasztott felvadni a köntösére. Abban reménykedve, hogy kedvére jár az égnek, és Némi haladékot nyer, végrendeletéhez hozzácsatolta a Szentföldre vonatkozó akaratát. Mert szándékom szerint életemben oda megyek, diktálta, de ha életemben nem tehetem, akkor ötvenezer livr adasség az oda irányuló első nagy hadjárat céljaira. Ezt igazán senki nem kérte tőle, valamint azt sem, hogy ekkora összeggel terhelje meg a királyi vagyont, amelyet sürgősebb célokra akartak felhasználni. Robert dühöngött. Ez az Alamuszi Károly tehát az utolsó lélegzetvételéig ilyen ostobán konuk marad. Csak annyit kértek tőle, hogy hagyományozzon három ezer t Jean de Charment kancellárra, ugyanannyit Trémarsanra, illetve Millé de Noé úrra, a számbevőszék magiszterére, a koronának tett hűséges szolgálataik jutalmául. És mert títségüknél fogva joguk volt részt venni a perek tanácskozásán. És a hadag főparancsnoka... Suttogta a halállal vívódó király. Robert vállat vont. Gosé de Sation, a hadakfő parancsnoka 78 éves, süket, mint az ágyú, és akkora vagyon tulajdonosa, hogy nem tud vele mit kezdeni. Az őkorában korában már nem fokozódik a pénzészség. A hadakfő parancsnokát tehát törölték a listáról. Robert viszont igen nagy figyelemmel segített negyedik Károly halálakor a végrendeleti végrehajtók listájának összeállításában, mert a királyság nagyjai között rang elsőséget jelentett, ha valaki ezen a listán szerepelt. A névsor élén Philip, Valois grófja állt. Utána Philip, évrő grófja. Végül maga Robert D'Artois, Vemon Rossi grófja. Amikor ezzel végeztek, az egyházi perekre került a sor. Reims herceg érseke, Guillaume de Tri volt, Philippe de Valois nevelője, azon kívül a fivérét, Trém marsalt, Robert Dárto az imént vétette fel a királyi végrendeletbe. Három ezer lévnyi összeggel, és ezt csengő aranyokra lehetett váltani. Erről az oldalról tehát nem érhette őket csalódás. Langré herceg érseke, régi híve volt a valóáknak, és hasonlóképp ragaszkodott a családhoz Bouva herceg érseke, Jean de Marigny is, a nagy öngerrand utolsó élőfivére. Régi árulások, régi lelki furdalások, kölcsönös szolgálatok kötötték össze szilárdan őket. Hátra volt még Salón, Leon és Noyon püspöke. Róluk mindenki tudta, hogy teljesen egy húron pendülnek, Eudé burgundi herceggel. – Éj, a burgundia te dolgot, Filip! – tárta szétkarját Robert D'Artoa. – Vele semmire sem jutnék, mert igen rossz viszonyban vagyunk. – Te viszont nőül vetted a húgát, tehát nyilván tudsz ráhatni. Negyedik Eudé nem bizonyult fenden szárnyalósasnak a politikában, de jól megjegyezte elhunyt anyjának Szent Lajos legkisebb leányának, Ágnes hercegasszonynak tanításait, valamint azt, hogy annak idején hosszú fülöp régenségének elismerése fejében egyesíteni tudta a burgundi grófságot a burgundi hercegséggel. Eudé abban az időben vette feleségül Maud unokáját, aki 14 évvel volt fiatalabb nála. Most azonban nem lehetett oka a panaszra, mert a leány időközben megérett a házas életre. Amikor Eudé megérkezett Dijonból, azonnal összeült Philipp de valois -val, és elsőnek az Artoá örökség kérdését kezdte feszegetni. Az Ártoá grófság mau halála után természetesen a leányára, az özvegy Johanna királynéra száll. Utána pedig feleségem hercegségéhez csatolják, nem de? Ehhez ragaszkodom, rokon, mert ismerem Robert igényét Artoára. Éppen eleget hangoztatta mindenfelé. Ezek a nagy hercegek épp olyan vad mohósággal védelmezték jogaikat a királyi területek örökségére, mint ahogy a szegény ember hagyatékán, kupákon meg takarókon marakodnak, amennyek. Ártoát kétszer is Maogrófnénak ítélték, felelte Filip de Valois. Ha Robert semmiféle újabb ténnyel nem támasztja alá követelését, akkor Artois kegyelmet feleségére száll. Egy szóval semmi akadályát nem látja ennek. Semmit a világon. Tehát a lojális balóá, a vitézlovag, a hajci játékok hőse egymásnak tökéletesen ellentmondó két ígéretet tett, két rokonának, két sógorának. S bár két kulacsos volt, a történtekről mégis becsületesen beszámolt Robert D'Artoának, aki messze menően helyeselte eljárását. Az a legfontosabb, hogy megszerezzük a burgundi szavazatát, jegyezte meg. És nem sokat számít, hogy miféle képzelt jogot tulajdonít magának. Újabb tények. Ezt mondtad, néki? Nos, majd produkálunk néhányat, öcsém, és így nem kényszerítelek szószegésre. Tehát minden a lehető legjobban alakul. Nem maradt más hátra, mint kivárni a végső formalitást, a király halálát, és kívánni, hogy ez mielőbb bekövetkezzék, addig, amíg a hercegeknek ez a szép csillagképe ott tömörül Philippe de Valois körül. A vaskirály legkisebb fia, gyertya szentelű előestéjén lehelte ki lelkét. A királyi gyászhíre másnap reggel a frissen sült, forró lepények illatával egy időben terjedt el Párizsban. Úgy tűnt, hogy minden Robert D'Artois tökéletesen kidolgozott terve szerint fog történni, amikor éppen a perek tanácskozására kijelölt nap hajnalán egy sunyi ábrázatú, fáradt szemű angol püspök lépett ki, sárral borított hord székéből. Ez a főpap Isabella királyné jugainak képviseletében érkezett Franciaországba.